Condiția umană Pista 8 Ora 4 dimineața Bătrânul Gisors, bucățica de hârtie, ruptă în grabă pe care Cen își scrisese numele cu creionul și-o vorim buzunar. Era nerăbdător să-l revadă pe fostul stol student. Își întoarse privirile spre interlocutorul său, închines foarte bătrân de la compania indilor, cu chipul de mandarin care se îndrepta spre ușă cu pas mărunți, poarătătorul ridicat vorbind de englezește. E bine că există supunerea absolută a femeii, concubinajul și instituția curtezanelor. Voi publica în continuare articolele mele. Frumoșilor noștri care au gândit așa, le datorăm aceste picturi frumoase. Arată cu privirea Fenixul Albastru, fără să-și miște fața, de parcă i-ar fi făcut cu ochiul, cu care ne mândrim și dumneata și eu. Femeia e supusă bărbatului, după cum bărbatul e supus statului. E mai ușor să slujești bărbatul decât statul. Trăim pentru noi, noi nu suntem nimic. Pentru stat trăim în prezent și de-a lungul secolelor pentru șirul morților. N-avea de gând să plece odată? Omul acesta, cramponându-se de trecutul său chiar în clipele astea, sirenele vapoarelor de război nu erau destule pentru a umple noaptea, față-înfață cu china pătată de sânge, asemănătoare bronzurilor destinate sacrificiului, avea ceva din poezia unui nebun. Ordinea. Cohorta de schelete în haine brodate, mulțin fără număr, nemișcate, înșiruite în negura timpului. În față, cen, cei 200.000 de mii de muncitori de la filaturi, gloata a culilor. Supunerea femeilor. În fiecare seară mai relata despre sinuciderele mireselor. Bătrânul plecă. Ordinea domnului Legisors. După un ultim salut, bălăbănindu-și capul și umerii. Imediat ce auzi închizându-se ușa, Gessor se chemă pe Cen și se întoarce cu el în sala unde se aflau feneșii. Cen, nervos, început să umble de colo-colo. Gesor, -colo. întins pe unul din divane și amintea de fiecare dată când Cen trecea prin fața sa, vizibil doar pe trei sferturi, de un ulu de bronz egiptean a cărui fotografie Chio o păstrase din simpatie pentru Cen din cauza asemănării. Asemănarea era reală, cu toate că buzele groase exprimau bunătate. La urma urmei, un uliu convertit de Francis de Assisi, se gândi el. Cen se opri în fața lui. Eu l-am ucis pe Ta”, spuse el. Observați în privirea lui gesor ceva aproape Tandru. Disprețuia duioșia și mai ales era teamă de ea. Capul înfundat între umeri, înclinându-se în timpul mersului, linia arcuită a nasului întăreau asemănarea cu uliu, deși avea un trup îndesat. Chiar și ochii să inguște aproape fără gene, te duceau cu gândul la o pasăre. Despre asta voie să-mi vorbești? Da. Ch o știe? Da. Gisors medita. Întrucât nu voia să-i răspundă prin niște prejudecăți, n-avea altceva de făcut decât să-l aprobe. Nu era însă ușor să o facă. Îmbătrânesc, gândi el. Cen încetă mersul. Mă simt îngrozitor de singur, spuse privindul în sfârșit drept în fața pe Acesta era tulburat. nu mira faptul că Cen căuta la el în sprijin. An de zile fusese profesorul său în sensul chinezesc al cuvântului, mai puțin decât tatăl lui, mai mult decât mama sa. De când muriți eram doi, gestor rămăsese indiscutabil singurul om de care Cen avea nevoie. Nu înțelegea însă de ce Cen, care îi revăzuse cu siguranță noaptea asta pe ai săi, pentru că se întâlnise doar cu Chio, Părea atât de îndepărtat de ei. Dar ceilalți? Întrebă el. Cen îi revăzu în închipuire, în camera dosnică a negustorului de discuri, cu fundații în întuneric sau proiectați în lumină, după cum se clătina lampa în timp ce auzea cântecul greierului. Ei nu știu nimic. Că tu ești acela? Asta o știu, nu are nicio importanță. Tăcu din nou. gestor se ferea să-i pună întrebări. Chen continua în sfârșit. Că e prima oară. Lugisor se sepăru deodată că înțelege. Chen îl simți. Nu, nu înțelegeți. Vorbea franceza, îngroșând din gâtleș cuvintele cu o singură silabă nazală, amestecându-le surprinzător cu unele idiotisme pe care le știa de la Chio. Instinctiv, brațul drept se întinse de-a lungul șoldului. Simțea parcă din nou trupul lovit pe care somi elastică îl împingea împotriva cuțitului. N-avea importanță. A lua-o din nou de la capăt. Până atunci însă căuta un refugiu. Afecțiunea profundă care n-are nevoie de niciun fel de cuvinte pentru a se mărturisi, gisors nu i-a purtat decât lui Kio. ce știa asta? Cum să se facă înțeles? N-ați ucis niciodată pe cineva, nu-i așa? Era că se poate de limpede, dar astăzi Chen nu avea încredere în asemenea evidențe. Deodată îi se păru că observă la gisor o schimbare. Ridică ochii. Dânsul îl privea de jos în sus, păru să o părând mai lung din cauza că își întorsese capul, uimit că Chen nu gesticulează. Absența gesturilor se datora rănii despre care Chen nu îi spusese nimic. Nu-l durea. Un infirmier o dezinfectase și o bandajase, dar îl stânjenea. Ca de obicei când medita, Gisor se juca cu degetele ca și cum ar fi învârtit o sigară. Poate că se opri cu ochii limpezi, încremeniți parcă în masca sa de cavaler fără barbă, al Ordinului Templierilor. Cen aștepta. Gisor continuă cu oarecare brutalitate. Nu cred că numai amintirea unui omor poate să le doboare într-un asemenea hal. E limpede că nu înțelege. Încercă Chen să schițeze un gând. nimeni nimerise însă drept la țintă. Chen se așeză și își privi picioarele. Nu, spuse. Nu cred nicio că numai amintirea poate oferi o explicație. E vorba de altceva, de ceva esențial. Aș dori să știu de ce. Oare pentru asta a venit-se? Prima femeie cu care te-ai culcat era o prostituată, nu-i așa? Sunt chinez, răspunse Chen cu ranchiuna. Nu, no, se exceptând doar temperamentul său sexual, cel nu era chinez. Emigranți, sosiți din toate țările de care Shanghaiul era plin, îi demonstraseră lui Gisors cât de mult se poate îndepărta un om de națiunea sa, de modul ei de viață național, dar cel nici nu aparținea Chinei, chiar dacă n-ar fi fost decât felul în care se despărțise de ea. O libertate totală, aproape inumană, îl făcea să se predea în întregime ideilor sale. Ce simți după aceea? Cen își înclește degetele. Mândrie. De a fi bărbat, de a nu fi femeie. Glasul său nu mai trăda ranghiună, ci un dispres mai complex. Cred că ați vrut să spuneți, continua el, că ar fi trebuit să mă simt însingurat. Gisols nu se grăbi să răspundă. Da, grozitor. Aveți dreptate când vorbiți despre femei. Poate că resimți un dispreț suveran față de cel pe care îl ucizi, mai mic însă decât față de ceilalți. Gesor a încercat, dar nu era sigur că a înțeles. Care nu ucid, care nu ucid, care nu a ucis niciodată. Început din nou să se plimbe de colo colo. Ultimele cuvinte căzuseră ca o povară aruncată jos, iar tăcerea îi impresura. Gesor a început să simtă nu fără tristețe senzația de însingurare de care vorbea Chen. Se întreba însă dacă Chen nu juca și puțină comedie sau dacă nu era și o oarecare îngăduință față de sine. Știa cât de ucigătoare pot fi asemenea comedii. Își aminti că odată Chen îi mărturisise a versiunea lui față de vânătoare. Nu ți-a fost groază de sânge? Da, dar nu numai groază. Se întoarse brusc și uitându-se la Phoenix, tot atât de direct ca și cum ar fi privit pe G-Source, drept în ochi, întrebă. De ce? Cu femeile știu cum se procedează când vor să te stăpânească mereu. Trăiești cu ele. Cu moartea însă ce-i de făcut? Cu și mai multă amărăciune, fără să-și privirile de pe fenix. Concubinaj. Structura intima inteligenței sale îl îndemna întotdeauna pe gisor să vină în ajutorul interlocutorilor săi. Iar lui Cerni îi o afecțiune sinceră. Acum începea să vadă limpede. Acțiunea revoluționară în rândurile grupelor de șoc nu îl mai satisfacea pe tânăr. Începuse să-l fascineze terorismul, răsucind tot timpul țigara închipuită, ținând capul înclinat înainte de parcă ar fi privit covorul cu nasul delicat întins de o șuviță albă, spuse străduindu-se să imprime glasului său în ton de nepăsare. Crezi că nu vei putea scăpa și împotriva acestei neliniști vi să te aperi lângă mine?" Tăcere." Neliniște nu," zise în sfârșit Cen printre dinți. Fatalitate? Iarăși tăceve. se simțea că orice gest era inutil, că nu putea să-i mai strângă mâna cum făcea odinioară. Se și spuse cu un aerobosid de parcă s-ar fi obișnuit dintr-o dată cu ne-liniștea. Dacă e așa, lasă o să-ți pătrundă gândurile și împinge o la extrem. Și dacă vrei să conviețuiești cu ea, voi fi ucis în curând. Nu tocmai asta vrea mai presus de orice? Se întreba Gisor. Nu dorește niciun soi de glorie sau fericire. În stare să învingă, dar nu și să trăiască și să se bucure de victorie. Ce altceva mai poate aștepta decât moartea? Să moară cât mai înălțător cu putință. Suflet de ambițios, destul de lucid, destul de izolat față de oameni sau destul de bornav ca să desprețuiască țelurile ambiției sale și poate chiar proprie ambiție. Dacă vrei să conviețuiești cu această fatalitate, nu rămâne decât o soluție. să o transmiți. Cine ar merita-o? Întrebă Cen rostind mereu cu greu vorbele. Atmosfera devenea din ce în ce mai apăsătoare de parcă printre ei s-ar fi simțit prezența tot ceea ce evocau frazele despre omor. Gisors nu mai putea scoate o vorbă. Fiecare cuvânt ar fi căpătat un timbru fals, frivol, idiot. Mulțumesc, spuse Chen. Se înclină în fața lui Gisors cu tot trunchiul, după obiceiul chinezesc, ceea ce nu obișnuia niciodată, de parcă ar fi preferat să nu-l atingă și plecă. Gisor se întoarse să se așeze și început din nou să răsucească țigara închepuită. Pentru prima dată se afla în fața nu a luptei, ci a sângelui. Și, ca de obicei, se gândea la Kio Chio ar fi socotit că e de nespirat universul în care se mișca Chen. Era oare sigur? Și cen nu putea suferi vânătoarea și lui cen îi fusese groază de sânge înainte. Judecând mai profund ce știa despre fiul său. Când dragostea nu mai putea juca niciun rol, când nu se putea bizui prea mult pe ceața amintirilor, știa prea bine că înceta să-l mai cunoască pe Chio. Îl răscoli o dorință arzătoare de a-l revedea, dorință pe care o încerci când vrei să-ți revezi pentru ultima oară morții. Știa că plecase. Dar unde? Prezența lui Gen mai însuflețea încăperea. S-a în universul morții și nu va mai putea evada din el. Cu îndrăgire caracteristică, pătrundea în lumea teroristă ca într-o închisoare. În mai puțin de zece ani va fi prins, torturat sau ucis. Până atunci, va trăi ca un obsedat într-o și a morții. Ideile dădeau substanță vieții sale. Acum îl vor ucide. În ce privește pe Chio, orice făcea era firesc. Fie că dispunea să se ucidă, fie că nu, nu avea importanță. Aceasta era minirea lui. Dar pe Gisors îl înspăimânta senzația neobișnuită care îi dădea certitudinea fatalității omorului, cumplită o travă, pe cât de benignă era a sa, își dădea seama cât de neîndemânatică e dăduse lui Cen ajutorul pe care îl cerea, cât de multe însingurează omorul, cât de îndepărtat îi părea Chio datorită acestei neliniști. Pentru prima oară fraza pe care o repetați atât de des, cunoașterea sufletului omenesc nu e cu putință, îi se asocia în gând cu chipul fiului său. Dar pe Cen îl cunoștea cu adevărat? Nu credea că amintirile ajută cu ceva la cunoașterea oamenilor. Educația pe care o primise Cen în copilărie fusese religioasă. Când Gisors începuse să se intereseze de adolescentul orfan, părinții omorâți în timpul jafului din Calgan, mândru în atitudinea sa rezervată, Cen venise de la colegiul luteran, unde fusese elevul unui intelectual tuberculos, ajuns pastor cam târziu, care se străduia răbdător la 50 de ani să-și stingă prin dragoste creștinească o frământare religioasă adâncă. Obsedat de rușina trupului, care o torturase și pe Sfântul Augustin, a trupului chinuit dăruit într-un Hristos, obsedat de monstruozitatea civilizației rituale a Chinei care îl împresura și îl împingea și mai mult către chemarea unei adevărate vieți religioase, acest pastor, în ceasurile sale de cumpănă, își făurise propria sa imagine despre Luther, împărtășind o câteodată lui Gisors. Viața adevărată înseamnă credință în Dumnezeu. Dar omul, datorită păcatului, este atât de căzut, este întinat fără putință de îndreptare, încât a te de Dumnezeu înseamnă să-L Iată de ce a apărut Hristos și crucificarea sa de apurul. Nu mai rămânea decât grația divină, adică dragostea nemărginită sau spaima cumplită după puterea sau slăbiciunea speranței, iar teama devenea un nou păcat. Mai rămânea și mila, dar mila nu e întotdeauna în stare să alunge neliniștea. Pastorul se regase de cen. Nu bănuia că unchiul care avea grijă de cen îl încredințase misionarilor numai pentru a învăța engleza și franceza, prefenindu-l împotriva învățăturilor și cu deosebire împotriva ideii de infern în care acest confucianist nu avea încredere. Copilul care dădea de Hristos, nu de Satan și nici de Dumnezeu, experiența pastorului îl învățase că oamenii nu se converteze decât prin mijlocitori, se dăruia iubirii cu un pe care o punea în toate dar nu trea un asemenea respect pentru profesor, singura trăsătură psihică pe care eu înrădăcinea sa adânc china, încât, în profita iubirii propovăduite, era imposibil să nu simtă tulburarea pastorului, tulburare ce i-a ca un infern mai teribil și mai convingător decât noțiunea abstractă împotriva căreia a fost prevenit. Unchiul se înapoie, înspăimântat de nepotul pe care îl regăsea, își manifestă totuși o recunoștință delicată, trimise arbuși de jad și de cristal de rectorului, pastorului și altor câtorva. Opt zile mai târziu îl rechimă pe cen și săptămâna următoare îl trimise la Universitatea din Pekin. Gisors, răsucind tot timpul țigana între genunchi cu gura între deschise, se străduia să-și amintească de adolescentul de atunci. Însă cum era posibil să-l despartă, să-l izoleze de imaginea celui de astăzi? Mă gândesc la spiritul său religios, deoarece Chio nu l-a avut niciodată, iar în această clipă orice deosebire profundă dintre ei mă ușurează. De ce am impresia că îl cunosc mai bine decât pe fiul meu? Pentru că își dădea mai bine seama prin ce schimbase. Această schimbare hotărătoare, opera sa, era precisă, ușor de definit și întotdeauna recunoștea mai bine la alții ceea ce făurise el. Îndată ce l-a întâlnit pe cena, a înțeles că adolescentul nu se putea împăga cu o ideologie care nu se transformă imediat în acțiune. Refractar față de mila creștinească, printr-o viață religioasă, nu putea ajunge decât la contemplare sau la viața interioară. Nu putea însă suferi contemplarea, iar de apostolat, singurul vis la care ar fi aspirat, era îndepărtat tocmai din cauza lipsei sale de milă. Pentru a putea trăi, trebuia în primul rând să scape de creștinism. Din mărturisiri incomplete se părea că, datorită contactului pe care l-a cu prostituatele și cu studenții, dispăruse singurul păcat mai puternic decât voința lui, masturbarea. Și odată cu această dispariție se iviu un sentiment mereu renoi de neliniște și de decădere. Când noul profesor opusese creștinismului nu argumente, ci alte forme de măreție, lui cine s-a strecurat credința printre degete încetul cu încetul fără criză. Desprins de China, obișnuit de către are religie cristină să se despartă de lume în loc să-i se supună, înțelesese cu ajutorul lui Gisors că totul se întâmplase de parcă această perioadă a vieții sale n-ar fi fost decât o inițiere într-un eroism. Ce poți face cu sufletul dacă nu există nici Dumnezeu, nici Hristos? În această problemă, Gisors își redescoperea fiul, indiferent față de creștiniți, căruia însă educația japoneză, o trăise în Japone de la 8 până la 17 ani, îi impusese și lui convingerea că ideile nu trebuiau numai gândite, ci și trăite. Chiu alesese acțiunea la modul grav și premeditat, așa cum își aleg meseria armelor sau cea de marinar alții. Plecase de acasă de la tatăl său, trăise la canton, la Tiențin, viața sa la și a pentru a organiza sindicate. Chen, după ce unchiul, luat ca o statec neputându-și plăti răscumpărarea, fusese executat la acucerirea șantoului, se trezi fără niciun ban, înarmat cu diplome, fără valoare, față față cu cei 24 de ani ai săi și cu China. ofer pe un camion, cât timp drumurile din nor fuseseră periculoase, apoi ajutor de chimist, apoi nimic. Totul l-a spre acțiunea politică. Speranța unei lumi mai bune, posibilitatea de a mânca, chiar mizerabil, se mulțumea cu puțin, poate de mândrie, de a-și canaliza ura, de a-și împlini gândirea, caracterul. Astfel... Singurătatea sa căpăta un sens. La Chiu însă totul era mult mai simplu. Simțul eroismului îi fusese insuflat de un soi de disciplină, nu ca o justificare a vieții. Nu era neliniștit. Viața sa avea un sens pe care îl cunoștea. Să dea fiecăruia dintre acești oameni pe care, chiar din această clipă, foamea îi ucidea, ca o ciumă blajină, sentimentul propriei demnități. Era de al lor, aveau aceiași dușmani. Metis, un pare al societății, disprețuit de albi și, mai mult încă, de femeile albe, Chio nu încerca să se le intre în grații. Îi căutase pe ei săi și -i găsise. Nu e posibilă demnitatea. Viața adevărată e refuzată omului care muncește 12 ore pe zi dacă el nu știe de ce muncește. Era nevoie ca munca să capete un sens să se transforme într-o patrie. Problemele individuale nu existau pentru Kyo decât în viața sa personală. Și totuși, dacă ar intra Chio și mi-ar spune cum a făcut o cenă înainte, eu l-am ucis pe tanienta, dacă ar spune m-aș gândi, o știam. Orice e cu putință la el, orice mi-ar spune, răsună în mine cu atâta putere încât aș gândi, o știam. Privi pe fereastră noaptea nemişcată și nepăsătoare, dar dacă aș ști cu adevărat și nu în chipul acesta, îndoielnic și înspăimântător l-a salvat. Afirmație dureroasă, în care nu credea de fel. De la plecarea lui Chiu, mintea lui nu mai slujise la altceva decât să justifice acțiunea fiului său, pe atunci o acțiune măruntă, care începea undeva, deseori câte trei luni de zile, nu știa nici măcar unde, în China Centrală sau în provinciile din Sud. Dacă studenții bântuiți de neliniști simțeau că inteligența sale venea în ajutor cu atâta căldură și pătrundere, aceasta nu însemna, cum o credeau atunci idioții din Pechin, că se amuză, jucându-se prin procură cu vieți de care îl desparte vârsta. Explicația era că în toate aceste drame asemănătoare o regăsea pe a fiului său. Când le demonstra studenților, aproape toți mic burghezi, că erau obligați să se alăture ori șefilor militari, ori proletariatului, când le spunea celor ce optaseră, marxismul nu e o doctrină, e o voință, este pentru proletariat și ai săi, pentru voi, voința de autocunoaștere, de a fi ca atare, de a, a învinge ca atare. Nu trebuie să fiți marxiști ca să aveți dreptate, ci ca să învingeți fără a vă trăda. Se adresa de fapt lui Kyo, îl apăra. Și dacă își dădea seama că nu sufletul sever al lui Kyo îi răspundea atunci când, după curs, găsea, după obiceiul chinezesc, camera sa plină de flori albe lăsate de studenți, știa cel puțin că mâinile care se pregăteau să se războiască, aducându-i camelii, vor strânge mâine pe acelea ale fiului său care va avea nevoie de ele. De aceea l-atrăgea într-o asemenea măsură tăria de caracter, de aceea se legase de cen. Când începuse însă să țină la el... Prevăzuse oare noaptea ploioasă, în care tânărul, vorbindu de sângele abia închegat, îi va mărturisi, numai numai groază? Se ridică, deschise sertarul de la masa joasă, unde așa șezat avea de opiu, deasupra unei colecții de cactus mici. Sub tavă o fotografie. Chioa. O scoase, o privi fără să se gândească la ceva precis, cufundându-se cu încăpățânare în că, în lumea chimerelor în care se afla, nimeni nu mai cunoștea pe nimeni, și că prezența lui Kio, chiar pe care o dorise atât de mult mai înainte, n-ar fi fost în stare să schimbe ceva. Ar fi accentuat și mai mult disperarea despărțirilor, asemenea prietenilor pe care îi îmbrățișeze în vis, deși au murit de mult. Ținea fotografia între degete. Era caldă ca mâna sa. O lăsă să cadă în sertar, scoase tava, strinse lumina și aprinse lampa. Două pite. Altădată, imediat ce și-a la pofta, privea pe oameni cu bunăvoință, iar lumea ca pe o infinitate de posibilități. Acum, în fundul sufletului său, posibilitățile nu-și mai găseau locul. Avea 60 de ani, iar amintirile sale erau pline de morminte. Gustul lui atât de pur pentru arta chineză, pentru picturile albăstrie abia luminate de lampă, pentru întreaga civilizație plină de sugestii din prejurul său, de care 30 de ani mai înainte știuse să se bucure cu atâta finețe, Sensul fericirii sale nu mai era acum decât un, un veliș subțire de sub care se trezeau ca niște câini liniștiți, zvârcolindu-se la sfârșitul somnului groaza și obsesea morții. Gândul se învârtea totuși în prejurul oamenilor cu o pasiune neastâmpărată pe care vârsta nu simțise. Că în ființă și intra în primul rând, să lășluiește un paranoic era sigur de mult timp. Viseați-o dinioară, timpuri trecute, să devină erou, nu... Forța, imaginația aceasta furioasă, subterană, existentă în el, dar și dacă și nebuni se gândea, numai ea rămâne din mine, putea căpăta orice formă ca lumina. Ca și Chio, și aproape din aceleași motive, se gândi la discurile de care vorbise. Și aproape în același chip, pentru că felul de a gândi al lui Chio se născuse dintr-al său. După cum Kion nu-și recunoscuse propria sa voce pentru că o auzise cu gâtlejul, la fel conștiința de sine însuși a lui Gisors era cu certitudine ireductibilă celea pe care o putea căpăta despre altă ființă, pentru că nu era dobândită prin același mișloace. Ea nu datora nimic simțurilor. Se simțea pătrunzând cu o conștiință nechemată, într-un domeniu care îi aparținea mai mult decât oricare altul, stăpânind cu spaimă o singurătate interzisă, în care nimeni nu-l va putea ajunge vreodată. O clipă trei senzația că această singurătate trebuia să scape morții. Mâinilei care preparau un nou grăunte de opiu tremurau ușor. Nici dragostea pe care i-o purta lui Chionul eliberase de singurătatea totală, dar dacă nu știa să fugă de sine într-altă ființă, știa în schimb să se elibereze prin opiu. Cinci bobițe de ani de zile se muzumea cu atât și nu era ușor, iar uneori suferea din această cauză. Curății pipa. Umbra mâinii sale se mută de pe perete pe tavan. Îndepărtă lampa cu câțiva centimetri mai încolo, contururile umbrei se pierdură și obiectele dispăreau. Fără să schimbe forma, încetau să se deosebească de el, îl întâlneau în adâncurile unei lumi intime unde o indiferență binevoitoare amestecat totul, o lume mai adevărată decât cealaltă, mai constantă, mai asemănătoare siești, Sigur ca o prietenie întotdeauna îngăduitoare și întotdeauna regăsită. Forme, amintiri, idei, totul se ascundea încet într-un univers liberal. Și de o după amiază de septembrie, cu cerul în întregime ce nu știu, colorând într-o lumină lăptoasă, între ochiurile unor straturi întinse de nuferi, apa unui lac. De la colțurile tocite ale unui chioșc părăsit până la orizontul măreț și posomorât, nu răzbătea până la dânsul decât o lume pătrunță de o melancolie solemnă. Fără să mai sune din clopoțel, un preos se sprijinise în coate de foișorul chioșcului, lăsându-și lăcașul sfânt în voia prafului și a miresmei de lemn mirositor care ardea. Țăranii care culegeau semințele de nufăr, treceau cu bărcile, fără cel mai mic zgomot. Lângă ultimele flori, apa făcu în dreptul cârmei două cute lungi, ce pieri apoi extrem de limpede pe suprafața lucia lacului. Tot așa pieriau și acum în sufletul său, după ce adunaseră în evantaiul lor întreaga tristețe a lumii, o tristețe fără amărăciune, sublimată la o stare de puritate supremă datorită opiului. Ochii închiși, purtat parcă de niște imense aripi nemişcate, să își contempla singurătatea. Un sentiment de măhnire aproape divin, îngemânându se cu o dâră de seninătate care crește la infinit, învăluind blând adâncurile morții.